Și așa au trecut anii și într-o zi, când fata tocmai împlinise șapte ani, bătrâna muri. Fata a fost amărâtă foarte că să singure pe lume, dar nu se pierdu cu firea, ci lucră mai departe cu fusul, acu și suveica și lucrurile ieșite din mâna ei erau atât de măestrit cu sute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 dar deodată în fața casei auzit tropotul calului și tânărul crai care urmase drumul firului de aur, pășite covorul minunat. Privi o clipă în jur și văzu podoabele maestru lucrate de ac și de suveic, iar tânără fată strălucea prin frumusețea chipului ei mai mult decât toate cele ce o înconjurau. Atunci, prințul,